Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa berekatuh, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo u 29. epizodi serijala Kako ćeš postupiti. U prošloj epizodi, to jest u 28. epizodi, bili smo govorili o jednoj vrlo interesantnoj situaciji u kojoj ljudi klanjaju u džematu i odjedan put nestane zvuka. I nakon toga zvuk se vrati i onda naći klanjači, jel, um, onaj koji nisu recimo klanjali u istoj prostoriji, um, znači spoznaju da da su zaostale nekoliko ruknova pa ako niste pogodili odgovor na to pitanje molim vas kliknite na ovaj video koji vidite na ekranu i a, pogledajte epizodu pošto je bilo dosta pot pitanja koje nam i onaj postavljali odlučio sam da snimim još jedno još jednu epizodu kao nastavak prošle epizodi. Najme gledajte. Onaj, znači jedno od pitanja koje se često, znači bilo poja pojavljalo, jeste znači šta ako se nikad ne vrati zvuk? Znači šta u toj situaciji treba uraditi? Pačmo ovako reč, znači ako se desi da um, recimo sad hipotetički, jel, govorimo, a te to su situacije naravno kojih je ulema govorila, konkretno znači naša osam fetvu od šejha Bimbaza, rahimahullah, također od šejha Muneđida, od koje gradimo ovo djelo. Um, znači, ako jedna skupina sad klanja vani džemata, u smislu, znači, da klanjaju vani džamije, zato što je toliko onaj puno vjernika, a tako dođe na namaz, i sad, znači, oni klaneju van džamije. I od put, znači, nestane zvuka. U toj situaciji, um, ono što Ulema znači, daje, Onaj savjet jeste da zadnji saf koji je još u džamiji da je jedan od tih ljudi u zadnjem safu naglas to jest glasno izgovara tekbire i znači ponavlja tekbire za imamom glasno kako bi ga čuli oni vjernici koji su van džamije ja tako pa tako mogu mogu onaj slediti džemat Međutim, ako to ta osoba ne uradi ili ako ta osoba to nije u stanju da uradi, to jest u tom zadnjem safu, iz razloga zato što ljudi klanjaju, recimo u zasebnoj prostoriji džamije, koja jedini dostup znači, sa imamom jeste znači, putem zvuka. Znači, ne, ne mogu oni ni vidjeti imama. U takvoj situaciji onaj um, imamo dvije situacije. Znači, imamo dvije opcije, dva rješenja kako se može to onaj jedna, jedno rješenje jeste da ljudi odaberu nekoga znači iz svoga prvog safa znači od te skupine ljudi odaberu ga gurnu ga naprijed ili kako god i onaj ta, ta osoba nakon toga onaj ih predvodi u namaz do kraja namaza znači, to je, to je jedna situacija druga situacija jeste da svaki od tih vjernika klanja sam za sebe znači da sam za sebe Klanja i tako, na takav način odvoji se, da kažemo tome, tako od, od imama. I ovo je možda vama nekima uh, čudnom, da li je ovo dozvoljeno, da li nije. Imaju određene situacije kada je to dozvoljeno. Znači, mi smo jednu takvu situaciju već odradili u našim um, ovim serijalima. Mislim da je bila 11. epizoda u kojoj smo govorili kad čovjek klanja akšem iza imama koji klanja uh, jaciju pa ako niste to pogledali možete kliknuti ovde onaj i pogledati šta smo bili tada rekli. Um, također to se, to se to je dozvoljeno uraditi recimo kad imam izgubi abdest. Um aj o tome smo bili onaj govorili pa ako niste onaj pogledali video onaj kliknete ovde pa pogledajte znači u toj situaciji također je dozvoljeno ako imam je tako izgubi abdest da svaki čovjek iza njega klanja pojedinačno to jest namaz do do kraja. I ima još jedna recimo situacija kad je to dozvoljeno da čovjek se odvoji naći od imama, a to je u slučaju kad kad ima produži svoje učenje. Znači pa neke dugačke onaj sure, je Onaj i čovjek iza njega znači ne može izdržati N znači nije, nije više ostao da izdrži, pa se tako odvoji od imama, znači, i i sam završi namaz do kraja i ovo je onaj utemeljeno na na hadisu čak onaj koji je bliže Buhari i Muslim u kojem se kaže da je jedan čovjek klanjao iza Muaze, iza Muaze. Pa je Muaz bio produžio svoje učenje, um, i ovom čovjeku znači bilo je to otežano, pa je on kaže se znači da je preknuo svoj namaz i otišao u poslaniku salaloli seleme da se požali e, zbog toga. E sada, znači, u ovoj situaciji kad svako klanja sam za sebe, um, tu opet imamo dvije situacije. Znači, jedna situacija jeste da ta osoba znači klanja sama za sebe i on otklanja do kraja, pa se nakon toga vrati zvuk. Jel? I on, znači, recimo, um, otkrije, recimo, ako je bio četvrorekatni namaz, on otkrije da da je imam tek na trećem rekatu, on već završio sa namazom. U tom slučaju njemu je namaz potpuno ispravan i nije mu dozvoljeno da doda nešto na taj namaz kojeg već klanjao. A ako je osoba, a druga situacija jeste da je osoba još u namazu kad se vrati zvuk. Pa tako recimo imam bude recimo na drugom rekatu, na drugom rekatu on stoji, a ovaj čovjek veći na trećem rekatu i stoji. Naci on se već odvojio od imama znači već promijenio tako nijet, sam klanja namaz, nastavlja sa tim namazom i onda se vrati zvuk. I sad on otkrije da je imam zaostavo iza njega, za jedan cijeli rekat. E, u toj situaciji učenjanci opet davaju dvije opcije. Jedna opcija jeste da čovjek u toj situaciji može sam do kraja završiti namaz bez, onaj, bez ikakvog problema, a druga situacija jeste da je dužan da se vrati, u, u stvar ne da je dužan nego da da ima opciju da da se priključi imam. Ako se odluči priključiti imam, ovdje je malo, ona je teška situacija, pa moramo malo detaljnije objasniti. Ako se priključi imam, recimo da je imam sad na drugom rekatu na kijam, a ovaj čovjek je na trećem rekatu na kijam, to znači da je ovaj čovjek već klanio jedan rekat više nego imam. I sad kad imam bude ustao na četvrti rekat, to jest kada bude otkrio treći rekat i ustao na četvrti rekat, ovaj čovjek neće ustajati za njim, nego će sjedeti tamo, onaj sjedeti će, učiti teşehud, učiti dugačke dove itd. i tako dalje, počekati mama dok on ne dođe na teşehud četvrtog rekata i nakon toga preselamte sa njim. Zašto? Zato što ovaj insan znači imamo imamo u treći rekat je za ovog čovjeka njegov četvrti rekat tog namaza. Znači, nadam se da je to više ili manje jasno. Ovdje ima još jedna situacija koju moramo objasniti, znam da je ovaj video malo već duži, a to je situacija kad, kad se ovo desi u toku džume. I većina fetvi koje se mogu naći od savremene uleme, priču se džume. Ako se ovo desi za vrijeme džume, pa se čovjek odluči da će klaniti sam do kraja taj namaz, onda ovdje imamo opet dvije situacije. Ako je zvuk nestao, periode nego što je ta osoba klanela jedan rek'at sa imamo. Onda u toj u toj situaciji on će klanjati podne na mas. Znaci klanjaće ne dva rek'ata, ako je to rečmo bilo na prvom rek'atu je kad je još stajao, ne i će klanjati dva rek'ata, nego će klanjati četiri rek'ata onaj podne namaza. Jel, zato, zato što on nije nijedan rekat klanio zajedno sa imamo. Međutim, ako se to desi, recimo, na drugom rekatu, e onda u toj situaciji on će klaniti samo još jedan rekat, jel, uh, džume namaza. Uh, Dokaza ovo što islamske učinjacije onaj koriste, jeste hadisu kojima Allah uposlanik, salallahu alihi wasalama, kaže, men adrake reka'aten minasolati faqad adraka salat ko stigne na jedan rekat namaza stiga je na cijeli namaz. Pa uh, tebio bih još jednu stvar onaj, da vam malo olakšam. Onda sam znači napravio kao neke vrste tabelu koju trenutno možete vidjeti uh, na ekranu i ovde onaj poredao sam znači sve ove situacije, znači kako i na koji način uh, može znači to da se da se desi. Um, nadam se da je ovo, da je ovo korisno. Uh, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala tako da se svi od ovoga okoristimo. Ako ima neko konkretno još pitanje vezano za ovog, sigurno će neko naći još neko, uh, inša Allahu ta'ala, da ćemo to objasniti. Molim ga te barek da se svi okoristimo od ovoga. Molim vas podijeliti ovaj video dalje. Allah vam dao svako dobro i vidimo se u 30. epizodi, inša Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.